Я стою у полі і бачу двох вершників. Вони зупинили коней і вслухаються в тишу степу, випаленого сонцем. А на горизонті блищить смуга Дніпра, праворуч курган, а над вершниками хмарне небо.